Минуле могло бути одночасно майбутнім. І навпаки. Добовий рух Сонця дав назву сторонам світу. Річний цикл, що визначався рухом Сонця, мав також чотири сакральні точки – зимове, весняне, літнє і осіннє сонцестояння. Ці уявлення про зміни часу породили цикл календарних обрядів, основна мета яких – ритуальний вплив на майбутнє. Всі вони відбувалися на честь Сонця. Найважливіші з них – Купала, Великдень і Коляда. Ці обряди, власне, й утримували одвічний порядок у космосі, регулювали природні цикли. Вдавнину їм надавали такого великого магічного значення, ніби без них може зупинитись одвічне колесо часу, і тоді в світі запанує морок і хаос. Тож усі весняні купальські танки, що йшли по колу, власне й рухали сонце, космічний простір і час. В колі також відбувалися різні закликальні ігри, які мали вплинути на майбутній урожай. Мак, овес, грушка. Та шлюб молоді, милий нелюб, зайчик, король, кріп. В колі відбувалися ті ігри, в яких імітувався схід сонця, котре грає, танцює, підскакує, крутиться, перекидається, засинає і знову встає. Подоляночка, зайчик, білоданчик, ягілочка, качуронько, король тощо. Ритмічний рух по колу багатьох ніг і сильний унісон мали зрушити космічні сфери, настроїти їх на певний ритм і тим самим Викликати бажане явище – прихід весни, схід сонця наступного дня і тому подібне. Невипадково веснянки ці співалися ввечері, перед заходом сонця. Цікавим у символічному значенні є також коло яке крутиться й котиться, обкочується навколо церкви, навколо подвір'я. Тут уже імітувалося саме сонце. Мости Мости – Символ проміння сонця або місяця. Помостив мости бітим талярем. Ранкове або весняне сонце прокладає мости між небом і землею. Водночас воно немов прокладає собі шлях через річку, через поле, через все. Перекину кладку через сіножатку вербову-вербову. І таким чином приходить у кожну хату, у кожен куточок. Оскільки ранок, схід сонця і прихід весни в символіці сприймалися як єдине ціле, то міст мав декілька значень. Крижані мости будував мороз на озерах і ріках. Сонце, прокладаючи міст від неба до землі, одночасно ламає мости крижанії, розбиває замки сніговії, якими замкнуті земля і небо. А рано вранці сонце ламає мости, які прокладав своїм промінням місяць. «А ми мости поломимо, а ми мости проложимо» – співається у веснянках, що зображають настання весни і ранку, які починаються з приходом сонця. Викликання сонця, імітація його приходу – символічне ламання старих мостів і будування нових – один із основних мотивів веснянок. «Пустите нас в угорську землю! Не пустимо мости поломити!» «Заплатимо тим битим талярем, не хочемо тих битих талярів, заплатимо тим крайнім дитятком, а ми мости поломимо, самі собі поїдемо». Сам хоровод – рух двох шеренг, які по черзі наступають одна на одну, відображає безконечну зміну тепла і холоду, темряви і світла. Учасники хороводу щепленими руками утворюють ніби мости – який ламає інший гурт, що проривається крізь перший. Мотиви викупу пізніші належать до часів Київської Русі. Мости роблять руками і в інших хороводах. Сухий плід, вербовая дощечка, жучок. І по цих руках, срещених, йде сонце. Цікава з цього погляду і загадка про мороз і весну. Прийшов дід, зробив міст, прийшла дівка красуха. По мосту тупа. Міст розвалився, а дід аж на морі опинився. Такою дівкою-красухою могла бути не тільки весна, а й саме сонце. Згадаймо подоляночку, ягілочку, насточку, красну панну. Тобто образ цей має подвійне смислове навантаження.